А проте я спокійно чекав сприятливої нагоди, щоб таки взятися до науки, і та нагода скоро трапилась. Одного дня господар налаштувався кудись йти, і я швиденько сховався в кімнаті, та ще й так добре, що він не знайшов мене, коли, пам'ятаючи про подертий рукопис, хотів вигнати. Тільки на двері за ним зачинилися, я миттю вискочив на письмовий стіл, і розлігся посеред рукописів, відчуваючи невимовну втіху. Потім спритно розгорнув лапою досить грубу книжку, що лежала переді мною, і спробував, чи не зможу я второпати, що означають ті літери, які там стояли. І хоч спершу у мене нічогісінько не виходило, я не відступався від свого. А все вдивлявся в книжку, сподіваючись, що на мене зійде якийсь добрий дух і навчить мене читати. Отак заглибившись у споглядання книжки, я й не почув, як повернувся господар. — Ну ви гляньте на цю кляту тварюку! — крикнув він і кинувся до мене. Тікати було пізно, я прищулив вуха і скорчився, як тільки міг, відчуваючи, що різка отото пуститься на мою спину. Але рука, що вже була замахнулася на мене, раптом завмерла в повітрі. Господар зареготав і вигукнув. — "Кот, невже ти читаєш? — Ну, цього вже я не можу та й не хочу тобі забороняти. — ба, як тебе тягне до науки? Він витяг книжку з-під моїх лап, заглянув у неї і зареготався дусь. «Мушу сказати, – повів далі він, – я вже ладен повірити, що ти склав собі невеличку підручну бібліотеку, бо інакше не можу пояснити, як ця книжка потрапила на мій стіл». «Ну що ж, читай, пильно вчися, коте!» при потребі навіть відзначай важливі місця неглибокими подряпинами. Я тобі дозволяю». І він, розгорнувши книжку, підсунув її мені назад. «То був, як я дізнався згодом, твір книг про стосунки з людьми. І я зачерпнув з цієї чудової книжки багато життєвої мудрості». Те, що в ній пишеться, ніби вилилося з моєї власної душі, і взагалі воно може стати у величезній пригоді котам, що хочуть здобути якусь вагу в людській громаді. Наскільки мені відомо, досі цієї тенденції в ній не добачали, а тому часом доходили хибного висновку, що той, хто б захотів твердо дотримуватись проголошених у цій книзці правил, неодмінно здобув би собі всюди славу манірного черствого педанта. Відтоді господар не тільки не проганяв мене з письмового столу, а йому навіть подобалось, коли я, побачивши, що він працює, вискакував до нього і розташовувався серед його рукописів.